și în și pe pământ, el mi La microfon este preotul Valeriu, aducând cu multă bucurie programul Leo 116 din partea emisiunii creștine de radio pentru toți cei care iubesc Cuvântul lui Dumnezeu. Iubiți ascultător, textul lecțiunii noastre de astăzi se află în versetul 50 de la Luca de la capitolul 8, din care am avut deja câteva gânduri cu ocazia lecțiunii trecute. Astăzi, cu voia lui Dumnezeu și cu bunăvoința dumneavoastră, vom mai adăuga alte gânduri la cele care au fost deja expuse, după care tot cu voia lui Dumnezeu și bunăvoința dumneavoastră vom parcurge versetele următoare. Mai înainte de aceasta însă, haideți să mai urmărim pe Ana Somora, pe care am lăsat-o cu ocazia lecțiunii trecute, într-o stare de meditație și de oarecare cumpănă. Se gândea cu durere la faptul că nu poate încă să împărtășească lui Andrei adevărul, cum că Edward, pe care el considera că l-a omorât trăiește, trebuia să aștepte în desfășurarea evenimentelor așa cum le aranjase cozima, de fapt cum Dumnezeu le aranjase, dar între timp i s-a strecurat o îndoială și o teamă în suflet cu privire la cozima, de care se temea ca nu cumva să-i insufle și ei convingerile lui ateiste. Cozima era din punct de vedere moral, un om aproape ireproșabil. Dar tocmai aceasta îl împiedica pe el să se considere un păcătos, ceea ce este omul deja prin natura, prin nașterea lui. Uneori lui Ana era teamă de el, da, se temea că iar ar și ei convingerea lui sau să-i clatine pe cea biblică a ei. Biblia spunea clar, nu este nicio deosebire, toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Cine este din Dumnezeu, ascultă cuvintele lui Dumnezeu. Așa îi spunea scriptura pe care o cunoștea ea. Cozima nu asculta ce zice Biblia și oricât de nobil ar fi el, nu era din Dumnezeu. Toți cei care erau de acord cu spusele lui se rătăceau. Acolo nu era nimeni cu care ar fi putut Ana să vorbească despre acestea. Niciuna din femeile convertite n-ar fi înțeles-o. Niciuna din femeile convertite n-ar fi putut să priceapă ce vorbește ea. Nu avea pe nimeni care să o învețe, dar ea se ținea tare de scriptură. Ei vor fi toți învățați de Dumnezeu, așa scria într-un pasaj. Ah, fata nici nu bănuia cât de periculoasă era situația ei de acum, cu mult mai rea decât acasă, în persecuție și în toată împotrivirea. Felul de a fi al lui Cozima părea să-i spună în același timp cam așa. Ce crezi tu este bun pentru tine, dar și convingerea mea este bună, de aceea rămân la ea. Dacă nu se naște cineva din nou, nu poate vedea împărăția lui Dumnezeu. Așa spunea Domnul Iisus lui Nicodim. Ana continua să se gândească despre Cozima. Acesta este cu siguranță un om bun. Totuși, poate lăsa Dumnezeul cel bun și sfânt, nerăsplătită toată viața jertfitoare de sine a lui Cozima și... Pentru că n-a crezut în Iisus ca în Fiul lui Dumnezeu să-L condamne împreună cu cei mai rei dintre criminali, strigă în ea un glas de îndoială. Ei bine, Isus Hristos spune iarăși, cine crede în El nu este judecat, dar cine nu crede este deja judecat pentru că n-a crezut în numele singurului Fiul născut al lui Dumnezeu. Nu că va fi când va judecat și condamnat în viitor, ci el a fost deja judecat. Dumnezeul cel Sfânt îi va răsplăti aici, pe pământ, faptele bune pe care le-a făcut, dar pentru veșnicie el a fost deja judecat. O, cum o mai îmbolbi lucrul acesta pe Ana la rugăciune? Zi și noapte rugăciunile ei pentru acest bărbat nobil, dar îndepărtat de Dumnezeu, nu încetară. Din păcate, precum se părea, totul e în zadar. Iubiți ascultători, așa după cum vom vedea în lecțiunile viitoare, o rugăciune care se îndreaptă către Dumnezeu cu sinceritate și cu foc nu rămâne nerăspunsă. La vremea lui, Dumnezeu l-a luminat și pe acest om, convingându-l că din ceea ce s-a născut păcătos și blestemat în afara grădinii Edenului, din ziua de când Adam a fost izgonit afară, toți cei care s-au născut în afara grădinii Edenului, în închisoarea păcatului și a morții, nu pot să facă nimic pentru eliberarea lor, ei se nasc în lanțurile lui Satan. Am vorbit noi într-una din lecțiunile trecute că ce se naște din pisică, tot șoareci mănâncă, oricât de bine ar fi educată o pisică. Omul, ca să nu mai păcătuiască, trebuie să aibă o altă natură nouă, sfântă, care se capătă prin nașterea din nou. Iar rugăcinile fierbinți ale anei către Dumnezeu au biruit și omul acesta împreună cu toți ceilalți a ajuns în final să fie născut din nou. Doamne Tată Ceresc, ajută-ne și pe noi din mesajul de astăzi cu ocazia cuvântului pe care ni-l vei împărtăși din Sfânta Ta Scriptură să înțelegem adevărul acesta mare, să apelăm toți la Tine să primim Natura ta cea sfântă și dumnezeiască și prin natura ta, prin puterea Duhului Tău cel Sfânt să trăim o viață curată și sfântă așa cum îți place ție. Iar în împrejurări din acestea ca Ana, când suntem trecuți prin cumpene și prin îndoieri, te rugăm să ne înveți la fel ca ea să apelăm numai la cuvântul tău și la rugăciune, căci e singura cale de a ieși biruitor. Numele tău să fie slăvit pentru toate. Amin. Cineare putea să-ți facă parte De viața cea pără de poarte. cine putea? cine putea? Isus îți spun și sigur știi Căci fost, dar este viu. el are el ar putea. ascultători, suntem la versetul 50 din Luca de la capitolul 8, din care deja am citit cu ocazia lecțiunii trecute câteva gânduri. Citim din nou versetul. Dar Isus, când a auzit lucrurile acesta, a zis fruntașului sinagogii, Nu te teme, crede numai și va fi tămăduită. Suntem deci în împrejurarea în care Iair, unul din fruntașii sinagogii, a venit la Domnul Isus s-a aruncat la picioarele lui și l-a rugat să vină acasă să-i tămăduiască o fetiță care era pe moarte. În timp ce el se întreținea cu Domnul Isus, Slujitorii lui de acasă au trimis vorbă să-i spună, nu mai supăra pe învățătorul că fiica ta a murit, n-are rost să mai îl acasă să vină să o vindece, deoarece ea este moartă. Dar Domnul Isus, care este viața în sine și puterea vieții, îi întărește totuși credința lui Iir, spunându-i că el o va aduce la viață. Domnul Isus știe totul și de aceea poate să vorbească sigur despre orice, el a spus despre moartea acestei fetițe că nu este moartă, ci doarme. Dar arată, copilul n-a murit, ci doarme, spune în Evanghelia lui Marcu la versetul 39 din capitolul 5. Și într-adevăr, după cum știm și după cum vom vedea în continuare, el a și trezit-o. Nu te teme, crede numai și va fi tămăduită, îi spune Domnul Iisus lui Iair. Nici o piedică nu poate sta în calea credinței și a lui Dumnezeu. Teama vine în sufletul omului numai atunci când lipsește credința. Teama și credința nu pot locui împreună. Dacă am chemat cu credință pe Domnul Isus în casa vieții noastre, să nu ne temem de nimic. El aduce viață acolo unde noi vedem numai moarte. El face lumină acolo unde noi vedem numai întuneric. El rezidește tot ce a dărâmat păcatul. Să credem cu putere lucrul acesta Credința a adus vindecare femeii cu scurgerea de sânge Credința a adus viață în trupul mort al fiicei lui air, Credința face lucrări pe care știința omenească Nu le bănuiește și nici nu le poate explica Credința aduce pe Dumnezeu la om la nevoile lui Nu credința, ci Dumnezeu ce l-a prin credință Face lucrări minunate. Dumnezeu ne-a dat harul credinței ca să-L aducem pe El în noi, să ne facem una cu El. Credinciosul, contopindu-se cu Dumnezeu prin credință, nu mai are probleme de ale Lui, ci toate problemele sunt acum ale Lui Dumnezeu. În versetul 51, în continuare, citim următoarele. Când a ajuns la casa fruntașului, n-a lăsat pe niciunul să intre împreună cu el, decât pe Petru, pe Iacov, pe Ioan, pe tatăl și mama fetei. Înțelegem de aici că anumite lucrări ale Harului lui Dumnezeu nu se fac în public, ci în singurătate sau într-un cerc mai restrâns de credincioși. Dumnezeu nu dă spectacole pentru satisfacerea curiozității firești a omului, ci el zămislește în taină viața și toate cele câte țin de viață. Domnul Isus, când a ajuns la casa lui Iair, n-a îngăduit norodului care îl urma să intre în lăuntru, nici chiar la toți uceniții, ci numai la trei dintre ei, ca să fie martori la lucrarea pe care avea să o facă. După săvârșirea lucrării, au știut toți, pentru că nu mai putea rămâne ascunsă. Lucrările vieții și ale luminii, nu le poți ține în taină. Cei trei ucenici, Petru, Iacob și Ioan, au fost martori la mai multe lucrări și stări intime ale Domnului Isus, ca să poată spune apoi și altora cele petrecute. Adevărul lui Dumnezeu trebuie cunoscut în toate laturile lui, de aceea Dumnezeu își pregătește slujitori cărora le face cunoscut tainele lui. Să fiu gata totdeauna pentru cele mai deosebite lucrări ale Dumnezeu. Aceasta dorește El de la mine, dacă sunt credinciosul Său. În măsura predării mele față de El, El mă poate folosi în măreața Lui lucrare ca să-i fiu martor cu adevărat. Iată ce se întâmplă mai departe. În versetul 52 citim că toți plângeau și oboceau. Atunci Iisus a zis, nu plângeți. Fetița n-a murit, ci doarme. Multe lucrări, vorbe, atitudini și mișcări ale ființei noastre nu sunt drepte, nu-și au obârșia în Dumnezeu, deși după părerea noastră le vedem bune și necesare. El însă ne atrage atenția cu blândețe și ne oprește ca să ne trezească la realitate, să ne facă să înțelegem adevărul curat. Toți, deci, plângeau și oboceau. Atunci Isus a zis, nu plângeți, fetița n-a murit, ci doarme. Oamenii vedeau moartea și din pricina aceasta plângeau. Domnul Isus însă vedea viața și de aceea le-a poruncit să nu mai plângă. El avea dreptate. Să credem cuvântul Domnului Isus chiar dacă după știința omenească ar fi o absurditate. În definitiv, ce cunoaștem noi absolut? Tot ceea ce știm, știm în mod relativ sau în parte sau rău. Domnul Isus vede realitățile de dincolo de legile cunoscute de noi. Isus a zis, nu plângeți, fetița n-a murit, ci doarme. Pentru Mântuitorul nostru, moartea este un somn și El trezește din somnul acesta pe oricine vrea. În măsura în care suntem ca El, Contopiți cu El prin credință și pocăință, putem trezi pe oameni din somnul din moartea păcatului, arătăcirii și a nepăsării. Numai El poate trezi cu adevărat din somnul morții pe toți cei adormiți. Dar așa cum am văzut și în prezentarea întâmplărilor din cartea în exil trebuie ca noi să ne rugăm fierbinte pentru cei căzuți în moartea păcatului, după cum Ana înălțatul rugăciun zi și noapte pentru Cozima care era atât de împietrit încât nu putea să înțeleagă că el este cuprins de lanțele păcatului și a morții și nu poate face nimic pentru salvarea lui. Rugăcinile ei fierbinți au adus pe Dumnezeu în situația de față și l-au trezit și pe omul acesta la viață, după cum rugăcinile lui Air, care s-a aruncat la picioarele Domnului Isus, i-a adus fetița lui la viață. Fetița n-a murit, ci doarme! Iair, întâlmăcire, înseamnă lumină, adică cel ce răspândește lumină. Fica lui Iair, fica luminii, nu murise, ci dormea. Cine este născut din lumină, nu moare, ci, câteodată, este acoperit de un nor, dar norul trece și el rămâne mai departe lumină. N-am citit noi și despre Ana care ajunsese la un moment de cumpără când norii îndoierii se abătusele peste ea și se temea că la sfârșit Cozima îi va dărâma convingerile în scriptură? Dar aceia au fost numai niște nori trecători, pentru că de îndată ce a, apărat, a apelat la scriptură, norii s-au risipit, iar credința în Dumnezeu a luminat-o din nou cu atâta putere, încât a stăruit cu mai multă căldură în rugăcinile ei, până ce în final rugăcinile ei au biruit. În versetul 53, versetul următor, ni se spune despre părerea norodului care l-a auzit pe Domnul Isus spunând că fetița n-a murit ci doarme. Auziți cum au răspuns ei, citesc. Ei își băteau joc de el, că știau că fetița murise. Omule, cunoaște-te pe tine, că ești mărginit oricât de multe ai ști, că ești muritor oricât de tare ai fi, că n-a fost nimeni. Dintre muritori, niciun om care să fi făcut oricât de multe isprăvi și să-și fi ținut viața. Omul este muritor, indiferent cât de tare ar fi în timpul vieții lui. Ceea ce nu știi este mai mult decât ceea ce știi. Deci nu-ți bate joc de nimeni și mai ales de Dumnezeu, căci tocmai atunci când îți bat joc îți arăți prostia. Un om a zis că nu vrea să moară până când nu cunoaște tot ceea ce trebuie știut pe fața pământului. Ajunsese la venerabila vârstă de 95 de ani, zăcea de acum pe patul lui unde aștepta să-și dea obștescul sfârșit și avea lângă el, pe Ionuț, un stră străne de vreo 5 anișori care îl ferea cu un evantai de muște. Colegul lui Ionuț, un băiețel de vreo 5-6 anișori și el, îl tot chema afară la joacă. Ionut îi spune, nu pot că trebuie să stau aici și să-l feresc pe bunicul de muște. Atunci colegul de joacă a lui, era un băiețel foarte isteț, îi spune, du-te ia repede o farfurie cu miere, pune-o lângă tataia acolo, muștele o să vină la miere, iar tu hai afară să ne jucăm. Băiatul când a auzit, Ionut s-a dus repede, a dus o farfurie cu miere, a stat puțin lângă tataia, a văzut că muștele trag la miere și nu-l mai supără și a zbugit-o afară la joacă. De acum... Bătrânul a rămas uitându-se când la farfurie, când la ușa pe care a ieșit copilul și a spus așa, Doamne, dacă vă la vârsta aceasta de 95 de ani nu m-a dus mintea cât l-a dus pe copilul ăsta de 5 anișori, ia am viața că tot prost mor. Ceea ce nu știm este cu mult mai mult decât ceea ce știm. De aceea suntem îndemnați să avem respect mai ales față de Dumnezeu dar, desigur, și față de oameni. După cum am văzut din istorioara aceasta, bătrânul acesta de 95 de ani, care, desigur, ignorat totalmente pe copilul de 5 ani, a trebuit să ajungă la concluzia că acesta a știut mai mult decât el. Cea mai de jos treaptă pe care poate coborâi omul este aceea de unde își bate joc de Dumnezeu și de semeni. Cine își bate joc de semeni, își bate joc și de Dumnezeu care i-a făcut. Și invers, cu cât cineva este mai om, adică mai înălțat pe treptele înțelepciunii și ale virtuții, cu atât mai mult cinstește pe Dumnezeu și pe aproapele său. Neștiința este legată de îngânfare și îngânfarea este legată de prostie. Sau cum zice proverbul, prostului nu-i de bine dacă nu este și fudul. Ei, deci, își băteau joc de el că știau că murise. Să știi, prietene, chiar dacă ai siguranța că ai tot adevărul de partea ta, să nu înjosești pe semenul tău care se află în rătăcire. Dar când tu ai această siguranță, cu cât mai mult trebuie să te smerești. Oamenii despre care vorbește versetul de mai sus își băteau joc de Mântuitorul Iisus Hristos, Socotindu-neștiutor și naiv, iar pe ei se socoteau cunoscători grozave adevărului. Scrie versetul: Ei știau. Deci ei socoteau că știu totul, ei știau că murise fata. Și ei știau de asemenea că ceea ce a spus Domnul Isus, fetița n-a murit și doarme, e o minciună. Faptele care au urmat, însă, au arătat adevărul în toată strălucirea lui. Dreptatea n-a fost de partea morții și a oamenilor ci de partea vieții și a lui Dumnezeu. Să credem pe Dumnezeu, pe Domnul Isus Hristos, chiar dacă ceea ce spune El nu s-ar potrivi deloc cu logica și cu știința omenească. El are dreptate și această dreptate se dovedește în scurt timp prin fapte mărețe și incontestabile. La versetul 54 ni se istorisește în continuare că El, Domnul Isus, după ce i-a scos pe toți afară, a apucat-o de mână și a strigat cu tare: fetițo, scoală-te! începutul vieții este o taină a lui Dumnezeu la care nu a fost nimeni martor. Atât în lumea îngerilor, cât și în lumea pământească, nimeni n-a fost martor când tatăl și fiul au pus temeliile vieții. Taina aceasta a rămas până astăzi necunoscută. Versetul de mai sus, într-o măsură oarecare, ne luminează că în anumite împrejurări, Dumnezeu își face lucrările în taină, cum ar fi nașterea din nou sau încolțirea sămânței adevărului său într-o inimă. Domnul Isus a scos afară pe toți cei care își băteau joc de el, ca să nu asiste la o lucrare atât de măreață, cum a fost învierea fetiței. Cei care nu au pregătire duhovnicească nu pot fi martori la lucrările duhovnicești deosebite. Cu cât mai puțin nu pot lua parte la aceste lucrări vrăjmașii lui Dumnezeu, cei care își bat joc de el. Lucrările și minunile lui Dumnezeu se fac într-o inimă numai după ce sunt scoși afară toți vrăjmașii săi, adică după ce din inimă sunt scoase afară păcatele, învățăturile străine de cuvântul Sfintei Scripturi, după ce omul încetează cu practici religioase din tradiții care nu sunt poruncite de Mântuitorul Iisus Hristos, până când toate acestea nu sunt scoase afară din inimă, în inima lui nu pot avea loc minunile lui Dumnezeu. Condiția de temelie pentru ca Dumnezeu să-și poată începe lucrarea sa într-o inimă este Scoaterea afară a tot ce este străin, adică lepădare totală de sine. Iată un adevăr de care trebuie să ținem seama dacă suntem doritori să avem pe Domnul Isus, Începătorul și Întreținătorul vieții în inimile și viețile noastre. Să credem pe Dumnezeu, pe Domnul Isus Hristos, chiar dacă ceea ce spune El. Nu s-ar potrivi deloc cu logica și cu știința omenească. El are dreptate și această dreptate se dovedește în scurt timp prin fapte minunate. În versetul 55 aflăm că după ce Domnul Isus a strigat cu glas tare fetiță o scoalete, ducul ei s-a întors în ea, iar fata s-a sculat numai decât și Isus a poruncit să-i dea să mănânce. Semnul celor înviați din moartea păcatului este scularea și mâncarea. Viața te ridică din locul unde ai zăcut ca mort și te face să te miști în lumea celor vii. Legea ei e cu totul deosebită de legea morții, de aceea nu poate avea nicio legătură una cu cealaltă. O latură a legii vieții este mâncarea, hrănirea. Morții nu mănâncă ci ei sunt mâncați. Cei înviați din moartea păcatului umblă după hrană. Viața cea nouă nu poate să dureze fără mâncare. Când Duhul lui Dumnezeu se întoarce într-un mort în păcat, la glasul Domnului Isus Hristos, mortul se scoală numai decât și intră în cetatea vieții lui Dumnezeu. Aici trebuie să i se dea de mâncare. Isus, deci, a poruncit să-i dea să mănânce. Mâncarea celor vii din punct de vedere duhovnicesc este pâinea și laptele cuvântului lui Dumnezeu. Ei trebuie să se hrănească zilnic pentru ca să-și poată păstra viața cea nouă din Dumnezeu, să poată alerga pe calea cea nouă a adevărului și apoi, când e nevoie, să poată fi destoinici în lucrarea lui Dumnezeu. Dar afară de cuvântul lui Dumnezeu, în viații din moartea păcatului mai au o mâncare pe care trebuie să o mănânce. Aceasta se numește Mâncarea împlinirii Voiei lui Dumnezeu. Despre aceasta vorbește Domnul Isus la Ioan 4 cu 34. Cine dorește cu adevărat să împlinească în tot timpul Voia lui Dumnezeu, dovedește cel mai puternic starea lui de om nou înviat din moartea păcatului. Cei înviați nu mai sunt singuri, ci ei sunt împreună cu Hristos, cu felul lui de a fi. În locurile cerești, adică deosebiți de lumea pământească, de viața și rânduielile ei. Dragul meu, tu care asculți aceste gânduri, ești tu înviat de Domnul Isus la o viață nouă? Să nu-ți cadă grea întrebarea, este spre binele tău de acum și din veșnicie. După felul cum dorești hrana împlinirii voiei lui Dumnezeu, știi că ești un înviat din morți. Și voia lui Dumnezeu este contopirea cu el cu felul lui de a fi prin credință și pocăință adevărată. Acolo unde nu există pocăință reală, omul se întreabă toată ziua, e păcat în cutare? E bine în cutare? Pentru că, de fapt, în el nu există viața cea nouă din Dumnezeu, ci el vrea numai să-și împlinească poftele lui Amăgindu-și cugetul că un lucru sau altul n-ar fi păcat, în realitate, pe el îl interesează numai plăcerile lui. Cel în care a înviat sămânța nouă din Hristos, nu se întreabă dacă un lucru este bun sau rău, dacă e păcat sau nu, ci el întreabă la fel ca și Domnul Hristos, este aceasta plăcerea Tatălui? Acela care la fel ca Domnul Hristos întreabă toată ziua despre lucrurile care îi plac Tatălui, cum avem în Ioan 8,29-29, Dovedește că în el este Hristos, care a trăit întotdeauna pe pământ, făcând ce este plăcut Tatălui. Domnul Isus nu mai avea deloc o plăcere a sa proprie, ci numai și numai pe a Tatălui, de aceea pe el nu-l interesa niciodată ce este bine și nu se temea de ce este rău, ci singura lui țintă, singura lui dorință, singura expresie a vieții lui era tot ceea ce place Tatălui. Dacă tu, iubite ascultător, te interesezi de cele ce sunt plăcute lui Dumnezeu, nu mai pui niciodată întrebarea dacă e păcat în cutare lucru sau dacă e bine să-l faci pe celălalt, ci întotdeauna te vei interesa de voia cea sfântă, plăcută și desăvârșită a lui Dumnezeu și pe aceea o vei împlini cu toată puterea și voința vieții tale. Ibiți ascultători, dorim din toată inima ca toți care ascultăm cuvântul acesta lui Dumnezeu Să facem parte din cei născuți din nou care îl avem pe Domnul Hristos Trăind spre slava și onoarea Lui Anunțăm aici încheierea programului 116 Care vă vine cu multă plăcere și dragoste Din partea misiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții Ca Iisus să fiu în inima, mea, în inima mea. Isus i i i i i i i i Cristina, dimi mamma mia. Cristina, dimi mamma mai Doamne, mai